Розділ 24 О 8.45 ранку, коли Мері проводила нараду, до кабінету увірвалася Дороті Стоун. «Ваших дітей викрали!» Мері схопилася з місця. «О, Господи!» Спрацювала сирена в автомобілі. «Незабаром стане відомо, де знаходиться машина!» Мері побігла коридором до кімнати зв'язку. Перед пультом стояло кілька людей. Полковник Макіні говорив у мікрофон. Так, я зрозумів, я повідомлю про це посла. Що сталося? насилу сказала Мері. Де мої діти? З ними все гаразд, заспокоїв її полковник. Хтось із них випадково натиснув на кнопку тривоги. Мері притулилася до стіни. Тільки зараз вона усвідомила, у якому нервовому стані вона. «Тепер я добре розумію», – подумала вона, – «чому іноземці, що живуть тут, зрештою починають захоплюватися наркотиками або алкоголем, або любовними пригодами». Того вечора Мерія не відходила від дітей. Їй хотілося побути з ними якнайдовше – Дивлячись на них, вона думала, невже їм загрожує небезпека? Хто хоче заподіяти нам біль? Вона не могла відповісти на ці запитання. Через три дні Мері знову вечеряла разом з Луї де Форже. На цей раз він виглядав більш розкутим і хоча в його очах був смуток, він намагався розважити її. Мері стало цікаво, чи відчуває він до неї такий самий потяг, як вона до нього? «Я не просто послала йому срібний кубок», – зазнавалася вона собі. «Я послала йому запрошення». «Пані посол, це надто офіційно. Кличте мене мері». «Господи, їй так хотілося бути ближчою до нього». «Я просто йому багатьом завдячую, можливо, своїм життям». Хоча це не має нічого спільного з бажанням побачити його знову. Вони повечеряли на даху готелю «Інтерконтиненталь», і коли Луїп проводив її додому, вона запитала, «Чи не хочете зайти?» «Дякую, мені дуже приємно», – відповів він. Діти робили уроки. Мері представила їх Луї. Він нахилився до бет і спитав, «Можна?» Він обійняв її і міцно притис до себе. Потім випростався. Одна з моїх дочок була на три роки молодша за тебе, а інший було стільки ж. Мені хотілося б, щоб вони були такими ж красивими, як і ти, Бет. Бет посміхнулася. Дякую. А вони мері швидко перебила її. Давайте вип'ємо гарячого шоколаду. Вони сиділи за кухонним столом, пили шоколад та розмовляли. Діти були просто захоплені Луї. Він, здавалося, зовсім забув про неї. Вся його увага була прикута до дітей. Він розповідав їм смішні історії, і діти реготали до упаду. Було вже за північ, коли Мері подивилася на годинник Господи, вам уже давно належить бути в ліжку. «Ви ще прийдете до нас?» «Сподіваюся, що так, Тім. Це залежить від вашої матері. Мам!» Вона подивилася на Луї і сказала «Так». Мері провела Луї до дверей. Він узяв її за руку. «Я не можу вам передати, що для мене означає цей вечір. У мене просто нема слів. Я рада». Вона подивилася йому в очі і відчула, як він присунувся до неї. Вона підвела до нього обличчя. «На добраніч, Мері!» І він пішов. Коли наступного ранку Мері зайшла до свого кабінету, то побачила, що ще одна стіна наново пофарбована. Увійшов Майк Слейт, несучи в руках дві чашки кави. «Доброго ранку!» Він поставив чашки на стіл. «Знову щось написали на сіні?» «Так. І що цього разу?» «Немає значення». «Немає значення?» – розлітилася вона. «Для мене має. Що ж за охорона така у посольстві? Мені не подобається, що до мого кабінету спокійно заходять і пишуть погрози на сінах. Що там було написано?» «Дослівно?» «Так. Там було написано «їдь». Чи здохнеш?» Мері-люта вмастилася за сіл. «Може, ви мені поясните, як можна непоміченим пробратися до мене до кабінету та писати погрози на стінах?» «Якби я знав», – зітхнув Майк, «ми робимо все можливе». «Тоді всього можливого явно недостатньо», – відпарювала вона. «Я хочу...» щоб двері до мого кабінету огоранялися всю ніч. Зрозуміло? Добре, пані посол. Я передам це полковнику Маккінні. Не треба. Я сама йому передам. Майк Слейт вийшов із кабінету, і мері подумала. А чи знає він, чиїх це діло рук? А що, коли він сам? Повірте мені, пані посол, Тоном, що вибачався, сказав полковник Маккіні. «Я вражений не менше за ваше. Я подвоюю охорону, а двері до вашого кабінету охоронятимуться 24 години на добу». Але, Мері, це мало заспокоїло. Це зробив хтось із співробітників з посольства. Полковник Маккіні був співробітником посольства. Мері запросила Луї де Ферже на невелику вечірку до резиденції. Було близько десяти гостей, і коли вони всі пішли, Луї запитав, «Можна я піднімуся до дітей?» «Боюся, що вони вже сплять, Луї. Я не розбуджу їх, – пообіцяв він, – тільки гляну на них». Мері пройшла з ним і, стоячи у дверях, дивилася, як він дивився на сплячого тіма. Вона прошепотіла. Кімната Бет навпроти. Мері відчинила двері до іншої спальні. Бет спала, обійнявши руками подушку. Ковдру було скомкано. Луї тихенько підійшов до ліжка і поправив ковдру. Якийсь час він стояв, заплющивши очі. Потім обернувся і вийшов із кімнати. «Які чудові діти!» хрипко сказав він. Вони стояли, дивлячись один на одного. Це має статися, подумала Мері. Ніхто з нас не зможе цього запобігти. Вони обнялися і губи зустрілися. Він усунувся. Мені не треба було приходити. Ви ж розумієте, що я роблю? Я воскресаю своє минуле, він помовчав. Або моє майбутнє. Хто знає, я знаю, тихо сказала Мері. Девід Віктор, торговий радник, увійшов до кабінету Мері. Виглядав він схвильовано. Боюся, що у нас погані новини. Мені щойно стало відомо, що президент УНСКО збирається підписати контракт з Аргентиною на покупку півтора мільйони тонн кукурудзи та з Бразилією, на покупку півмільйона тонн соєвих бобів. Ми дуже розраховували на ці контракти. Наскільки це серйозно? Переговори майже скінчилися. Нас виставили за двері. Я збирався вже надсилати телеграму до Вашингтона. «З вашого дозволу, звісно», – квапливо додав він. «Поки не відправляйте», – сказала мері. «Президент Іонеску не змінить свого рішення. Повірте мені, яких аргументів я йому не наводив. Тоді ми нічого не втрачаємо, якщо я спробую щось зробити». Вона викликала секретарку. «Дороті, мені необхідно якнайшвидше зустрітися з президентом Іонеску». Олександру Іонеску запросив мері на обід. Коли вона увійшла до палацу, її зустрінув Ніку, 14-річний син президента. «Доброго дня, пані посол», – сказав він. «Мене звуть Ніку. Ласкаво просимо до палацу». Це був високий, стрункий хлопчик з темним кучерявим волосем. Він поводився, як дорослий. «Я чув про вас стільки гарного», – сказав Ніку. «Я дуже рада», – відповіла Мері. Я повідомлю батька про ваш прихід. Мері та Йонеску сиділи за столом один навпроти одного. Мері стала цікаво, де його дружина. Вона рідко з'являлася, навіть на офіційних прийомах. Було видно, що президент випив і перебував у гарному настрої. Він закурив снагів, румунську сигарету з неприємним запахом. Я так зрозумів, ви вже оглянули деякі пам'ятки разом з дітьми. Так, ваше превосходительство, Румунія чудова країна, і тут так багато цікавого. Він чарівно посміхнувся. Якось дозвольте мені показати вам мою країну. В його очах світилася неприкрита хіть. Хіть. Я чудовий екскурсовод. Запевняю, що покажу вам багато чого цікавого. «Не сумніваюся», – відповіла мері. «Пане Президент, я сьогодні збиралася поговорити з вами щодо однієї серйозної справи». Іонеску мало не засміявся. Він чудово знав, навіщо вона прийшла. «Американці хочуть мені продати свою кукурудзу та соєві боби, але вони запізнилися». На цей раз американський посол повернеться з порожніми руками. «Шкода». Вона така приваблива жінка. Слухаю вас, невинно сказав він. Я хочу поговорити з вами про міста, побратими. Юнеску заморгав від несподіванки. Вибачте, про що? Про міста, побратими. Як Сан-Франциско та Осака, Лос-Анджелес і Бомбей, Вашингтон та Бангкок. Щось я не розумію. Як це стосується? Пане Президент, мені спало на думку, що ваша популярність значно зросте в усьому світі, якщо Бухарест порідниться з якимось американським містом. Про це говоритимуть не менше, ніж про програму народної дипломатії президента Елісона. Це буде важливим кроком до миру наведенням масів між нашими країнами. Я не здивуюсь, Якщо це принесе вам Нобелівську премію, ЮНЕСКО сидів, розмірковуючи. Потім він обережно запитав: Місто, побратим у Сполучених Штатах цікава думка а що це мені дасть? Здебільшого чудову рекламу. Ви станете героєм. Це буде ваша думка. Ви зможете поїхати туди з візитом. Делегація із Канзас-Сіті приїде з візитом до вас З Канзас-Сіті, наприклад, звісно. Я не думаю, що ви віддасте перевагу великим містам типу Нью-Йорка або Чикаго. Про лос анджелесі ми вже говорили. Канзас-Сіті – це Середня Америка. Там мешкають такі ж фермери, як і тут. Люди, які люблять працювати на землі, як ваші люди. Це буде жест великого політика, пане Президенте. Ваше ім'я буде у всіх на устах. Ніхто в Європі ще не здогадався до цього. Іонеску мовчки міркував. Треба все як слід обміркувати. Звичайно. Канзас-Сіті та Бухарест. Він кивнув. Наше місто набагато більше. Звичайно. Бухарест буде старшим братом. «Маю зізнатися, що ідея мене зацікавила. Що більше Іонеско думав про це, то більше йому подобалася ідея. Усі говоритимуть про мене. Радянському ведмедеві доведеться послабити свої обійми. А з американського боку не буде заперечень?» – запитав Іонеско. «Жодних. Це я можу гарантувати». Він продовжував розмірковувати. І коли це можна здійснити? Як тільки ви оголосите про це? Ви так великий політик, пане президенте. А це підніме вас ще більше. Іонеску спала на думку нова думка. Ми можемо налагодити торговельні зв'язки з нашим побратимом. В Румунії є що продавати. Скажіть, а що вирощують у Канзасі? Ммм, серед іншого... – простодушно сказала Мері. – Кукурудзу та соєві боби. – Ви справді переконали його? Вам удалося його провести? – недовірливо запитав Девід Віктор. – У жодному разі, – відповіла Мері. Іонеску дуже хитрий. Йому просто сподобалося, як я йому піднесла це. – Ви можете укладати контракт. Іонеску вже репетирує свій виступ по телевізору. Коли Стентон Роджерс дізнався про це, він зателефонував мері. «Ви просто чарівниця!» – засміявся він. «А ми вже змирилися, що втратили таке замовлення. Як це вам вдалося?» «Вся справа в егоїзмі». «В його егоїзм», – відповіла мері. «Президент просив передати вам своє замилування». «Подякуйте йому від мого імені, Стен». «Добре. До речі, – ми з ним вирушаємо на кілька тижнів до Китаю. Якщо я вам знадоблюсь, зв'язатися можна через мою секретарку. Щасливої подорожі! Тижні летіли непомітно. Минула весна, настало літо. Теплий одяг зайняв своє місце в шафі, поступившись місцем легким бранням. Все зеленіло і цвіло. Закінчувався червень. У Бенос-Айресі була зима. Неуса Моньєс повернулася додому далеко за північ. Телефонував телефон. Вона зняла слухавку. «Так, міс Моньєс», – дзвонив Грінго зі Сполучених Штатів. «Ну, чи можу я поговорити з Ангелом?» Його немає, сеньоре. Що вам треба?» Контролер придушив подразнення. Як ангел тільки може жити з такою жінкою? За описом, який Гаррі Ланц зробив йому перед смертю, вона була не тільки дурою, а й вкрай відразною особою. Я хочу, щоб ви дещо передали ангелові. Хвилинку. Вона поклала слухавку на сіл. Контролер терпляче чекав. Нарешті вона знову взяла слухавку. Так. Скажіть ангелу, що він мені потрібний для справи у Бухаресі. У Будапешті? Господи, з нею неможливо було розмовляти. У Бухаресі! Нагорода 5 мільйонів доларів. Він має бути у Бухаресі наприкінці місяця. Зрозуміло? Хвилинку я записую. Він чекав, доки вона запише. Так. І скільки людей Ангел має вбити за п'ять мільйонів доларів? Багато. Довгі черги перед посольством турбували Мері. Вона знову вирішила поговорити з Майком Слейдом. «Ми маємо якось допомогти цим людям виїхати з країни». «Ми вже витратили всі гроші», – відповів Майк, – «спробували все». Ми намагалися натиснути на Іонеску, пропонували гроші, відповідь одна – ні. Його не зрушити з місця. Він не хоче їх відпускати. Залізна завіса – це лише навколо, не лише навколо Румунії, Вона всередині. Я все ж таки поговорю з ним. Бажаю удачі. Мері попросила Дороті Стоун домовитись про зустріч із президентом. За кілька хвилин секретарка повернулася до кабінету Мері. «Вибачте, пані посол, нічого не вийде». «Що це означає?» – здивована спитала Мері. «Не знаю. У палаці відбувається щось дивне. Йонеску нікого не хоче бачити. До палацу нікого не пускають». Що ж могло статися? «Може, Йонеску готувався зробити важливе повідомлення? Може, готувався переворот?» Відбувалося щось важливе. Що б там не було, Мері має знати. Дороті, сказала вона, адже у тебе є зв'язки в палаці. Ви маєте на увазі канал Пліток? Звісно. Я хотіла б, щоб ти дізналася, що там відбувається. За годину Дороті повернулася. Я все дізналася, сказала вона. Це тримається у великому секреті. «Що тримається у великому секреті?» «Син Іонеску вмирає!» Мері була вражена. «Ніку? Що сталося? Ботулізм!» «Ви хочете сказати, що у Бухаресті епідемія?» – швидко спитала Мері. «Ні». «Ви ж пам'ятаєте, що така епідемія була нещодавно у НДР?» «Ніку був там у гостях і привіз звідти консерви. Вчора він їх поїв. Але ж існує сироватка від ботулізму, – вигукнула Мері. У Європі її налишилася. Під час останньої епідемії всі запаси були витрачені. Господи! Коли Дороді пішла, Мері поринула у роздуми. Можливо, часу не вистачить, та все ж. Вона згадала радісного Ніку. Йому лише 14 років. На два роки старше, ніж Бет. Натиснувши на кнопку селектора, вона сказала, «Дороті, з'єднай мене з Центром контролю за хворобами в Атланті, штат Джорджія». За п'ять хвилин вона вже розмовляла з директором центру. «Так, пані посол, у нас є сиро сироватка від ботулізму, але ж у Сполучених Штатах не було зареєстровано жодного випадку». «Я дзвоню не зі Штатів», – пояснила йому Мері. «Я у Бухаресті. Мені негайно потрібна ця сироватка. Я без задоволенням допоміг вам», – сказав директор після невеликої паузи. «Але річ у тому, що боталізм діє дуже швидко. Боюся, що коли ви її отримаєте...» «Цим я займуся сама», – відповіла Мері. «Приготуйте її. Дякую». За 10 хвилин вона вже розмовляла з генералом ВПС Ральфом Зукором. «Доброго ранку, пані посол. Такий приємний сюрприз. Ми із дружиною ваші шанувальники. Як?» «Генерали, мені потрібна ваша допомога. Все, що ви захочете. Мені потрібний найшвидший реактивний літак. Вибачте, не зрозумів». Мені потрібен реактивний літак, щоб негайно доставити ліки в Бухарест. Ясно. Ви можете це зробити? У принципі так. Я скажу, що вам треба зробити. Потрібно отримати дозвіл міністра оборони. Вам доведеться підписати деякі папери. Один екземпляр мені, інший – до Міністерства оборони. Ми відішлемо їх. Генерали, перебила його мері. А тепер я скажу, що вам треба зробити. Досить розмов. Негайно готуйте цей чортовий літак, якщо, гадаю, що не життя одного хлопчика у небезпеці, а цей хлопчик – син президента Румунії. Вибачте, але я не можу дозволити. Генерали, якщо хлопчик помре через якусь формальну довідку – я обіцяю зібрати таку прес-конференцію, яку ви ще ніколи не бачили. І поясню журналістам, як через вас померла дитина. Син ЮНЕСку. Я не можу цього зробити без згоди Білого дому, якщо... Так отримайте цей дозвіл, гаркнула мері. Сироватка чекатиме в аеропорту Атланти. І пам'ятайте, генерале... «Кожна хвилина на рахунку!» Вона повісила слухавку і почала мовчки молитися. Помічник генерала Ральфа Зукора запитав, що там трапилося сер. «Посол хоче, щоб я дав їй СР-71, щоб перевести якусь сироватку до Румунії», відповів генерал. «Вона просто не уявляє, що це практично неможливо», посміхнувся помічник. «Звичайно» але про всяк випадок треба прикрити свою дупу. Поєднай мене зі Стентоном Роджерсом». Через п'ять хвилин генерал уже розмовляв із помічником президента із закордонних справ. «Я просто хотів повідомити вам про це. Звичайно, я відповів відмовою». «Генерали», – сказав Стентон Роджерс, «через скільки часу ви можете підняти в повітря СР-71?» «За десять хвилин». Але дійте! Нервова система Ніку Іонеску була вражена. Блідий, він лежав у ліжку, під'єднаний до респіратора. До кімнати зайшов президент Іонеску. Ну що? Ваше високосе, ми зв'язалися з колегами у всіх європейських країнах. Ніде немає сироватки. А в США? Лікар знизав плечима. На той час, коли ми домовимося про перевезення сороватки сюди, він помовчав. «Я боюсь, що буде надто пізно». Іонеску підійшов до ліжка і взяв руку сина. Вона була волога і нежива. «Ти не помреш!» – заплакав Іонеску. «Ти не помреш!» Коли винищувач торкнувся бетонної доріжки в міжнародному аеропорту «Атланти», на нього вже чекав автомобіль із сироваткою проти ботулізму, упакованою в лід. За 10 хвилин літак знову був у повітрі, прямуючи на північний схід. SR-71 – найсучасніший і найшвидший звуковий літак ВПС США. Літає зі швидкістю, що втричі перевищує швидкість звуку. Лише серед Атлантики він трохи сповільнив свій політ для дозаправки П'ять тисяч миль до Бухареста літак пролетів за дві з половиною години. Полковник Маккіні зустрічав його в аеропорту. Дорога до президентського палацу була розчищена військовими патрулями. Усю ніч мері провела у своєму кабінеті, отримуючи доповідь про розвиток подій кожні півгодини. Останній надійшов у шостій ранку зателефонував полковник Маккенні. «Вони ввели хлопчикові сироватку. Лікарі кажуть, він житиме. Слава тобі, Господи!» Через два дні Мері передали намисто діамантів та смарагдів разом із запискою «Я ніколи не зможу вам віддячити Олександру Іонеску». «Господи!» вигукнула Дороті, коли побачила намисто, «Та воно коштує півмільйона доларів!» «Щонайменше!» – відповіла мері. «Відправте його назад!» Наступного ранку президент викликав мері до палацу. «Президент чекає на вас у своєму кабінеті», – повідомив помічник. «Можна я спочатку зайду до Ніку?» «Звичайно!» – він провів її нагору. Ніку лежав на ліжку, читаючи книгу. Коли мері увійшла, він підняв очі. — Доброго ранку, пані посол. — Доброго ранку, Ніку. — Батько розповів мені, що ви зробили для мене. — Я хочу віддячити вам. — Мені не хотілося, щоб ти помер. — Може, ти ще одружишся з Бет? — Ніко засміявся. — Нехай приходить, і ми з нею поговоримо на цю тему. Президент ЮНЕСКО чекав мері внизу. «Ви повернули мій подарунок», – сказав він без вступу. «Так, ваше превосходительство», – він показав на крісло. «Сідайте». Він довго дивився на неї. «Що ви хочете?» «Життя дитини не є предметом для торгівлі», – відповіла мері. «Ви врятували життя мого сина. Я завдячую вам. Ви нічого мені не винні, ваше високосте». Іонеску стукнув кулаком по столу. «Я не хочу залишатися у вас у боргу. Назвіть ціну!» «Тут не може бути жодної ціни, ваше високосте», – сказала Мері. «У мене двоє дітей, тому я чудово розумію ваші почуття». Намить він заплющив очі. «Розумієте? Та якби щось трапилося...» Він замовк. «Не в змозі продовжувати далі». Я була в нього. Він виглядає чудово. Мері підвелася. Якщо це все, ваше превосходительство, мені треба повернутися до посольства. У мене призначено ділову зустріч. Вона попрямувала до дверей. Зачекайте. Мері обернулася. Ви не бажаєте прийняти мій подарунок? Ні. Адже я вже впояснила. Йонеско підняв руку. Гаразд, гаразд. Він на секунду задумався. «Якби ви могли загадати бажання, то що б ви побажали?» «Нічого. Ви зобов'язані. Я наполягаю. Одне бажання. Все, що ви хочете». Мері стояла, дивлячись на нього. Нарешті вона сказала. «Я хочу, щоб було знято заборону на виїзд євреїв за кордон». Йонеску забарабанив пальцями по столу. «Ясно». Він довго думав, потім глянув на Мері. «Добре. Їх, звісно, не відпустять за кордон, але жити їм полегшає». Через два дні, коли з'явилося повідомлення про це, Мері зателефонував сам президент Елісон. «Оце так», – сказав він, «Я думав, що послав туди дипломата, а ви виявилися чарівницею». Просто мені пощастило, пане президент, якби всім моїм дипломатам так таланило. Прийміть мої вітання. Чудова робота. Дякую, пане президент». Вона повісила слухавку. На обличчі мері сяяла посмішка. «Липень уже не за горами», сказала Герріет Крюгер мері. Раніше посол США завжди влаштовував прийом 4 липня для всіх американців, які мешкають у Бухаресті. Але якщо ви вважаєте, це чудова думка. Чудово. Я займуся всіма приготуваннями. Прапори, повітряні кулі, оркестр, фейерверк. Дякую, Герриет. На це підуть усі гроші, розраховані на утримання резиденції. Але це варте того». «Просто я дуже сумую за домом», – подумала Мері. Флоренс і Дуглас Шайфер піднесли Мері сюрприз. «Ми в Римі!» – кричала у слухавку Флоренс. «До тебе можна буде приїхати?» «А коли ви зможете?» – схвильовано запитала Мері. «Як що до завтра?» Коли наступного дня Шайфери приземлилися в аеропорту «Отопені», Мері зустріла їх на посольському лімузині. Обіймів і поцілунків, здавалося, не буде кінця. «Ти чудово виглядаєш», – сказала Флоренс. «Зовсім не змінилася». «Якби вони тільки знали», – подумала Мері. Дорогою до резиденції Мері показувала їм ті пам'ятки, які чотири місяці тому показували їй самій. «То ось де живеш», – запитала Флоренс, коли вони в'їхали у ворота, що охороняються морським піхотинцем. «Я вражена!» Мері показала шаферам свою резиденцію. «Господи!» – вигукнула Флоренс. «Плавальний басейн! Танцювальний зал! Тисяча кімнат! Власний парк!» За обідом вони розповідали Мері останні новини із Джанкшон-Сіті. «Ти хоч трохи сумуєш, – спитав Дуглас. «Так. Тільки тепер Мері усвідомила, як далеко вона від дому. У Джанкшн-Сіті було просте мирне життя. Там були її друзі та знайомі. Тут тривога, небезпека, погрози, написані на стінах червоною фарбою. Червоний колір – колір насильства. «Про що ти думаєш?» – запитала Флоренс. «Що?» Та так, нічого, замріялася. А що вас привело до Європи? Мене запросили до Риму на медичний симпозіум, пояснив Дуглас. Розповідаю усе, попросила Флоренс. Чесно кажучи, я не збирався їхати, але ми так про тебе турбувалися, що вирішили відвідати тебе. І ось ми тут. Я така рада. «Ніколи не думала, що ти станеш такою зіркою», – зітхнула Флоренс. «Флоренс», – засміялася Мері, – «я посол, я не зірка». «Я зовсім ні про це говорю». «А про що?» «А ти сама не знаєш». «Не знаю про що». «Мері, минулого тижня у Таймсі була велика стаття, присвячена тобі та дітям. І взагалі про тебе пишуть усіх газетах та журналах». «На всіх прес-конференціях Стентон Роджерс наводить тебе як приклад. Сам президент скаже про тебе. «Повір мені, про тебе стільки говорять, – мені згадала...» Мері згадала слова Стентона Роджерса. «Президент намагається рекламувати вас». «Ви надовго приїхали? – запитала мері. «Я залишилася б тут назавжди, але через три дні нам треба повертатися додому». Як ти тут мешкаєш?» – спитав Дуглас. «Я маю на увазі без Едварда». «Вже краще», – повільно сказала Мері. «Щоправда, я розмовляю з ним щоночі. Дивно?» «Не зовсім. Мені все ще важко, але я намагаюся. Намагаюся». «Ти ні з ким не зустрічаєшся?» – обережно спитала Флоренс. «До речі». «Зустрічаюся», – посміхнулася Мері. «Завтра зустрінетеся з ним на обіді». Шайфером Луї де Форже сподобався одразу. Вони вважали французів самолюбними гордицями, але доктор де Форже виявився приємним та чарівним співрозмовником. Вони з Дугласом довго розмовляли на медичні теми. Для Мері це був один із найщасливіших днів у Бухаресі. На короткий час вона відчула себе спокійно та невимушено. Об одинадцятій вечора шафери піднялися на гору, де їм була приготовлена кімната. Мері залишилася внизу злуї. «Мені сподобалися твої друзі», – сказав він. «Сподіваюся, я ще з ними зустрінусь. Ти їм теж сподобався». Вони повертаються до Канзасу за кілька днів. Він вивчаючи глянув на неї. «Мері, а ти не збираєшся їхати?» «Ні», – відповіла вона. «Я залишаюся». Він усміхнувся. «Добре». Завагавшись, він тихо додав. «Я збирався на вихідні поїхати вгори. Було б чудово, якби ти змогла поїхати зі мною. Я поїду». Все було так просто. Вона лежала в темряві, розмовляючи з Едвардом. «Милий, я завжди любитиму тебе, але мені треба звикнути жити без тебе. Час починати нове життя. Ти завжди будеш зі мною, але мені треба, щоб поряд був чоловік. Луї не ти, але це Луї. Він сильний, він добрий, сміливий. Він близький мені, майже так само, як і ти». «Зрозумій мене, будь ласка, Едвард, будь ласка!» Мері сіла в ліжку і увимкнула нічник. Вона довго дивилась на свою обручку, потім повільно зняла її з пальця. Цей кружечок символізував кінець і початок. Усі три дні Мері показувала шаферам визначні пам'ятки Бухареста. Час пролетів непомітно, і коли шайфери відлетіли, Мері відчула жахливу самотність, почуття абсолютної ізольованості на чужій, повній небезпеки землі. Мері пила каву з Майком Слейдом, обговорюючи майбутні справи. Коли вони закінчили, Майк сказав, «Ходять різні чутки». Мері теж знала про ці чутки. Про нову коханку Іонеску? Він, схоже, чутки про вас, мері напружилася. Невже? І що за чутки? Схоже, ви часто бачитеся з доктором Луї де Форже. Це не ваша справа, з ким я бачусь. Ви посол Сполучених Штатів. Отже, це стосується всіх, хто працює у посольстві. Існують суворі правила, що забороняють зв'язки з іноземцями, а лікар іноземець до того ж він ворожий агент Мері втратила мову Яка дурість що ви можете знати про доктора дефорже Подумайте про те як ви вперше зустріли його запропонував Майк Дівчина в небезпеці і лицар у блискучих обладунках старий як світ хитрощі я сам користувався ними неодноразово Мені однаково Чим ви користувалися і чим ні, відповіла Мері, ви і мізинця його не варті. Він воював проти терористів в Алжирі, і вони вбили його дружину та дітей. Цікаво, сказав Майк. Я переглядав його досьє. У лікаря ніколи не було дружини та дітей.